تا قربانی په بریده خاص حرم کې وکی دي خاص حرم کې وئی مصلدا فمن کان منکم اغه څوک چې بيد تاسو نه او شي تر لی دیاد حج او عمره د حج او د عمره یو حکم دې غره خاصه پکې برکني کا او کنه احصار په یو مسلدا فمن کان منکم اغه څوک چې بيد تاسو نه دی بيماري او محتاج شو سر خړایو لته هه سر خړایو محتاج شو نه غ داې چې کوم دی که نه والله تحللی کوو دا دا هغې دپاره مخصص شو که نه شوغا یا ته عام مخصو سرباې شو نه شو په سره تسییر ز کو نه شو دا مخصصته ګورې د دقللی نه په منکانه من کوم او سوو کېوي د تاسوونه مریدن بیماري سرخ للو تعجد پره راغې او بهی عزن او یا په بدنې zarar دی من رعشید سرنا چې سړکې سر زخم دی یا پکې شپګې دي یا پکې درد دی یا پکې شپګې دي یا پکې درد دي, زق... اے... دي, در دي او یا پکې زخم دي نو د ډاکټر وټوي چې سبو خره یا نو وی خره یو حالت یحرام کې نو ففیدیتن طعليه فیدیتن په بدنې لازم ده تدیا دا ساده پدې صدا من سيامن چروجي دي نشمارینه دي معلوم ورګه او صدقته یا صدقه مشوار لدې حد ند معلوم مار کذ بح حدیثه تفشیر کوم برخه او نسک یا قربانی دا نو دې حد ند معلوم اورا نو فدیتون لازم نه پد باندې کې دیا من صيام من چروجی د دریر ورځې دا روایت دا روایت دا حدیث مبارک چدرې ورځې روزه دا او صدقه یا صدقہ دا شپګو مسکینانو ته دا صدقہ ورکي شپګو مسکینانو ومسكنا دیلکا شپق مسكينا او نشک یا قربانی دا زق حشات مکه ما یوغد علال اول ما مولي یوغد علال اول بیا شپق مسكينا ته سوکی ها جی درې روږی یا شپق مسكينا نو تبدد وکې لو غنبر کی یا بلاغه قیمت پر کی او نشک یا قربانی دا چې یوګد بالا لکی الله په کوي فیا امنتم ارکلت سبحانه عمان شه د دشمن او د مرزنا نو یا خدا دا چې مرز و دشمن او مرز و دشمن شت دينا او یا مرز او دشمن شته خلاړه والا مسالې دي چې نو خدا څنګه دشمن نو شتنه یا مرز او شتنه او یا دشمن او مرز خو واخا قدم هه نو تمتا په یوه چا چې نه پوا غشتا د کې تمتم او قرانم داخل دي د دې کې قرانم دي او حجه تمتم دي په یوه انکه حج تمتو او قران دغه حج طالب وای حج اپرات دی ته چې سر په د حج نه تي وتا حج تمتو ستوي حج تمتو دی ته وی چې د نيات نه احرام د عمره اوتلو او کله چې عمره وکړه نو په ټاک کال باندې حج وک او د عمره په اشور حج کې کړلا عمره په کوم دیم کې کړلا اشور حج کې غوري اشور حج سي اته به کر کو دی خوخه یا خو ګرښا حد بوای الله سو شوالو ذو لست دي الحج اشهر معلومات تقریبا ٹھیک تا نو په دې اشهر حد کې عمره وکړه هم په بیا حج وکړه بلکله ک په دقه ک نو باس لا ته متو او کران چته چدا میقات نه احرام تړ ادا پایږی چې موږ یو کوونساره پټ او پایږی او, او حرام بیا ووتل نو پایږی الله هم ییریدو الحج سر همالي همالي او العمره ته په یسر هما لی او تقبل هما مني پایږی او لبیک الله هم لبیک الله شریک الاک لبیک دیو په د شروق الله دا سدی دا قران دی او بیا راغی حرم شریف او عمره ادا کړله او سرنده خیلی سر خیري ګوري او تم تو کې به خیر به خیر دلته او ترده چه شیطان کل اولیم داغین برست قربانیو کی قربانیو کینو بیاده سر قرآه منگی یو سر یو سر یو داد او داد او دنو خاروشی اکران اکو نو ماتوی مولیسی دا اکران خودی اکران دیوی تنگ شمالی رجاتا نکج لیگران کارده جی تا احران کی بیده طولی روزه نتما ها ما جنیا تکه تمتوکه جیتتا چته په یو لاکو کسانو کې یو کسي شاغب سكي فزر کې نه وې ما غوړیا غب کړان کې نه ټول تمت هوږي دا اعلان کا او زموږ چې خلک دې څخه دې ګونامونه نه دا مقشه را کړان غوړان کا دا نه نو بس راځنو حضرت په خپل اعلان کړی ده پمن تمطا هغه چا چې نه پوهه وشتا بال عمرتي سرا ال الحجي مزمومتان الالحج الحج یزم کل حج دا نظام حتے په دولته رخودې غری نو تمه ټول جراند مال په کې دي ک یو دی دواله په کې نو بس ک <تصفح> کمکانی دم چې دا غنه خپل خپل کولی شو نشو کولی دا دم کم دم دی دي. د دین په خپل خپل خراب کولی شو په 15 سره هغه چاسان وی من الحج الى قربانانه دا په دلاسین دی په مللم یې جیدو اوسو دی اوا شکر دا دا کوم اې دل تبدې قرباني کوي دا کوم قرباني دا دا قرباني دا دمه شکر دی په خپلم ته قربا کولي کولي شي که نشو په خپلم ته قربا کوليش اوا غننه شکرې کوي په ملم لم چا چې بیان نمود تا قرباني څنګه قرباني یا دا سن قرباني نشتا یا دا سره پیسي نشتا واره څه سیدی کړي یا قرباني نه پیدا کیږي که څه یا قربانی خوشتا خود سره پیسی نشتا پیسی ختمی شوی دی نو بسک بکی نو پس سیا سلام نو لا پا علیہ سیام سلات ایامن لازم در پتبانی رو جد در وضو تل حجی پی ایام الحج پا ایام الحج کی چا اخری بیر یومی عرہ پر آجی اخری بیر یومی اخری بیر یومی عرہ پر آجی نو در وضو بودی شکا نصوی ماتا اے غوما آتما نحبا وما وما دزل حجي اتمد دزل حجي نحمد دزل حجي بلدابو نسي اخيري بيع يومي عارف راضي وليخا لطولو لموفي ووازي قللا وصبعتن اوورو جي بنسي جا رجعتم ارقل ستانس رجوعك يعني فرقتم نوك يوصلي رجوعناك يومكا معظمك فاتقیك ناغا ببنسي كن ببنسي چتا سنا باپا شیخ پل وطن تا یعنی پارک شی اللہ پا کوئی دری اغوی او اہا تو انگوی دا شو نسو کی گی مقابل موری سے اب خبر تلکا آشرتن کاملا دا خدر پا قدرت باندې د لس کامل شوی لسوی کنش دری اووی سے جمع کی نسو شی دا تاکیدی الپاس دی ذالک دا تمتو او قرآن ذالک دا تمتو لمن ده هغه چا ده لپاره دي دا هغه چا ده لپاره روا دي لم يكن اهل هو کو اهل د متالکین ده د اهل سمنا متعلق ده د اهل ده اهل عيال دا نبی سنوي حاضر المسجد الحرام نزدې مسجد الحرام تا یعنی مکم نبی او داخل المواقيت مکم مقيم او داخل المواقيت تم نه هيا ماتې وکړو دا ومکه معظمه ده تدې پوری دا مکه معظمه ده او دا سدي ده او دلته میق دلته سدي د اميقات دي نو د دې دې د دې د عدد لپاره او تمتو جائز ده او کدي دې دې مې کاته اخوا دي او یا خودی مکی نو بیا ولا کنه نو تمتع جائز ده کفران دې پقته تما تو قرآن دده د پر حرام دی ولې دې خدای دې زیات نه سباړوي ځانکای ما ته عمره دې بل وکه وکړا دې وخت یاله که اپا کیو ته تکلیف پرچ کنئ دې اپا کیو ته تکلیف تیږي نو یا مکی دی یا داخل المواقیت ته دوه خبرې دې درې منځ ته وکړې مواقیتو کې د اقوال دې کې د اقوال اقوال مواقیتو کې اقوال وتتقوا الله دا اګل دائمه دا طول ستتقوا دې چې سړي په کې خوف ني نه غو بل احکام مشکې علي ساتیا وتتقلا في اوامره و نواهي ما دام او په دې پښه شان الله شديد العقاب خو به سخت عذابون کې دی او پټه كيف تقولون بغضية أخرى وقت إحرام الحج الحج وقت إحرام الحج وقت جاهياتنا في الإسلام أقول معلمين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 لقد 15 روزې دماته فکر کړې یومتړ بیا اے یومتړ اتم تاریخ د برساتم یوم کلیا سم تاریخ اتم نہم لسمو لو لسمو دو لسمو الله لقد دارکان حج کدا احرام حج کدا فاضل الحی می دې څه کډری خبرې وقت يحرام الحج شوال ذي ذروك هيدة ذا لست ذي الحجي يعني نحر لسل يقول نحر ذاكي سيقول لسل مرز ما يحرام نسي ويقول نحر ذي فتاقى يوبا كم انقاسي ذاقا كيدا وقت اركان الحج اغسد بروزي يومي دا يومي عربا دا دو مینا حدی په یوم عربی وقوف سي طواف تر دو مینا هر کی طواف زیارت او وقتا افعال ذ حج پینځرو زیدي اتما نحما یا لسمه اتما نحما لسمه یو لسمه دو لسمه او دې رسم ته یو سړی پاتې کې دې جوړې راخلا او قرات مینا مینا مکه مو عظمت سید کچینه دیو باندې ګنا نشتا مګه یو حد کې نه هم ته پاتہ دی الله شو کنه نه ډوړې وانه چې څوک هم نو دومره ویریدو چاند هنه وجه خالص بیا باندې کنه د بس هغه کې بیا څوک ټول پاتم تاریخ راو پس کې یو ټول خلق به پوښیږي ان وقته فرض د حج تر وزین دغه پنځه ولی په یومه تربیه کې به د حج وقت یې کنده وکدای اوئیږي اوصار لبا او پتہ ورځ به میناته دي اده مینانه بارفات تدې دا رفات نن به مزدلی پیته راځي د مزدلی پینه به بیا راځي میناته او اشیټانا لوبلی او بیا په یو نهر کې باسو ډیر کاو ندی یو کار شدې قربان شدې شیطان وشتل دی جامرا کب وشتل دی نو کار یې رجال او یوګې که تاسو که چې یو ودا په دغه وروځ باندې خو یو ودا درې وله خوندې یووبو ولي نه یو یوشتل کار په د نو خالو نبی پراتي په مای دا کوړه دې دلیو نو چې دې کنه دا دغه ده یو وی بسو نه لام او په دوه موارد باندې بیا په دغه او خدا مزدل په مینات راتلل دی نو په دغه بانې به با ووقو په د اختتر په وربانې به با ووقو په په مدلی په باندې اونکې بیا به میناته نو جمه که به ملی نو بیا به هغې نهروستتو قوربانانی کوي نو د قوربانې نو بهروو سرخ لئ بیا به جاې واندې خوخبي به لګې او د میلا نه برهشهده او تو زیارت مبارک باره بغشيو نو به دغت کې که ااسار لې که په د شپې کې که ورې پې کوې د ټولی و ایاام التشریق روزه د احرام دي کنيدي اایاام التشریق سودی پنځه یوم عرفه یوم نحر د یولسم دولسم د یالسم د یالسم تاریخ راجام التشریق کم دي تاسو نو کو وخت تاعطان د حج وې یو شریف د پاکستان له لاړو او تاریخ تور مکمل حج را لاندې ټول افعال استول اپار کوش تاښ نه لخوا نو ماتاتوږي خبر دري وقت احرام الحج شوال ذو القعده لستج الحجي ثمانه یو شري ورکوتي اختر مياشولي دي شوال بس وليدي شو دي احرام مطل او په يوم نحر کې احرام پرانه دي سجده کوي نه عددين مخ کې احرام تل لسې غدي امام سيدا ام سيدا کي کي گي گه كنا وقتي حرام ده حج يو شهدي وقت دار كان ده دا حج ويم فعلو ده جدا جدا قبلي گوري اندر بس لا الحج وقت احرام الحج ده ته مقصود ده عليه وقت احرام ده حج دي معلومة چ هغه سری چې شوال دی زو قاعده ده لستل حجيدي نو فكر کوا فمن فردا هغه چا چې فرص کو واجب ک په خپل ځان پر ازمنه او جبا اعلی نفسي فيهن قدقم ياشتو کې حج نو دي د پر دري صورت نه هدايه کراغلي څنګه احرم بالحج او ساق الهديا یا قربانی ہو لیگا لحرمتا او لبا یا تلبیو ویلا او دری صورت دی بس پا دنیا کی دری نسل ورم پا دی پیلا شوی یا ان احرم بالحجی پاربیع کتاتا بیمجید یا ان احرم بالحجی او ساق الحدی علی الحرم او یاسو او لبا یا نرا کاته ان لبیک اللبیک اللهم لا شریک لک لبیک الحمد و النعمت لک و لا شریک لک نقل تلبیہ رخا نکد یوکل کنا فلا عربصا ولا پوشو کا ولا جدالۃ الحج و دا طول پکی په خېږي یوزری تورن و موریش شردار جمدیری جی تاسو ته وکړي ا جان موریش محدث دی اگر اسره موږ چلاست نه ته یو څلته پوښتنه کوم موږ ته یې د پلان کی ما ته موري شبین نه مه دی هل <سؤال> فرار ملل پتان د اراده چدی زړه زده سړي مخصوص کاندلې هغه مرګو ته وکړي دخه مخصوص دي نو دا ټول خبرې پکې دي خو دا خبره نه وکړبه خبره چې په لاره په صدا خبر دي په معنا ده انشاء دي دا نه پیل په معنا ده نه پیل په لاره په صدا کې چې خدای وی را پس بلی او را پس خلک یې کوي او قصوخ بني او قصوخ خلک یې کني کوي او جدال بني او جدال کوي کنه کې دا مرته تخصونه کړل نا ها دیوبون ماره سلاش ورچې نا غچې دي نو دا خو خبر دي نو په خبر کې کی تخلف کیدی شی دا واجب تعالی په خبر کې بیا تخلف راغی ندا خي ندا ندا بو به چپلاتر پښو ولا تک شقو ولا تجادلوا بالحج زم خبر په ایت میو کړه سپیسیفیک ا درې مخبر او کفلا را په صدره پسمانه میکړي وو نن به به حجابی د خپلې بیبي بی سره به بی حجابینه که یو اس حاجت بد به بينا نه پوره ته ګټه یې هغه ته به ګته قدرت ته نه ورودي ولا پښو ا او سی و چې وستا غریب کمزوري وا او سړي کم دې لغثو خيجو لغثو وي بس تا چې کم دې سواله ته لوخي جولن بل خبر ده چې پښاوتني پروا نه لې ولا تسوکا او پدې کې بپېسقني یعنی باقی گناونه تمام گناونه بډي او ولا جداله او جګړه بني مع رفيق سره د مرګلینه وغيرها فالحج في ايام الحج فرض د حج کینو خیر دې کسبوک او جدان په غیر یا کینه د د پوهه معذور کنا را واديږي فسوک خودل تم ناروا دي مزبه یو خبرو کوم زموږ استادانو به خبره کولای وسو ریغبت خو غیدا حرام دی خو چې طالبې کوي او په جماعت کې کی کوي او دوستاری کوي مستره ښه نه دي نو د اخو وقید چې حرام دی خدا بپا خپل انتها د حرمت ودرې کی کنه وګوره دا سیزونا تول ناروادی خو خصوصا په حج که دیر ناروادی نو فیگه یالکه دی خو گو را نو بالپازی دیگه اس منطقی تابیر تی که دا پسوک و دا رپس و دا جدال دا کولی متواتی دی که کولی مشاکک تی مشاکک تی پا زیادت نقصان مصوب کی گی نا پروان لزدی بددا خبر شوږي خار پس پندې ځانې نومي حاجت په د خپلې بيوینه نه پورې کوي ولا په سوقه دا کله دی پوسوک سم نه جدال د مرګري سره جګړه په حج کې په خصوصاً په حج کې زمنا روا دي او بدته ډیر دا چې دې نو سدي دا حشته په خیر باندې پسته نه یا علی شړ په دې شرم ځان ساتو بلکې دا خیر کارونه کوو دا حشته اس ثمانه بيزي ورکول دي په خير باندې پس تمنه کوله د شرمه وماتپول من خير اگر چتا سو کې من عمل صالح بدني وی کمالي وی علم الله له خده علم دي علم سبب د مجازات ته کنه دي ا علم سبب د مجازات ته کنه دي نجلالين کې پي او واغ تهول زینو کې د ترجمه لپاره کلي دا پي او جازي کو الله وتعال پر جزا در کوي دا بياده يمن كسان نا تنو اغبد براتل <سؤال> بمن تقش بي توشي براروان شني نتشابد وتي ولي دي نحن المتوكلون على الله نحن المتوكلون على الله يا زمن ج توكل فقضاباني زمن فقضاباني توكلي نيي من كسا كوجي الله بان ان مكي معزميتا مثل تبخل باني بوجو سوالو لا بي اقولجي ناللہ پا دارت تو کچھنا دارتیک ندیجی فیگی تا توقل ست ہوئی یا لکہ توقل دیتا ہوئی دا بیچے کھو توقل ست ہوئی توقل پا لغت کی اعتماد ت ہوئی فا اسطلاح کے ست الامور الاللہ تعالی بعد تحیو الاسباب قضا پی حشت ترمیزی لاس بارل دا چولو کارون دی خدیتا پس تحیو دا اسبابون چا اسبابو تا پول برابر کی ما سره لنی ترجمه الله تا کوئی چې وت تزودو فيه ردن على اهل اليمن كما لا يخفى وتزودو تاسو زان سره توشا لید حد پاره فین خیر الزاد التقوا زکه بهترینه توشت تقوا ده یان زان پاینده خیره لا خیره منسوب دی زادی مزابل دی ادا تقوای خبر دی بهترینه تو شت تقوا ده ای مرګریا ما دا څنګه ديږي د جواب براکه اتوار وکي لا مرګریا څنګه دي دا په هغه ته ما چې د خپلې کې دی ولې تا ته وایم پاینده خیره زادی تقوا دی لکه دی نو دې لګي تا كان ممرقريا فين خير ذات فيه دېلک به دارونو مدد را سي بل شامون به راستي دې سما نه شوږي فائدې شي اج شابه سنارفه زه خوشاله کا دې طالب دې ته وږي فإِنَّ خَيْرَ فَائِدَةِ زَادِي التَّقْوَى بِهْتَرِينَا فَيْدَا د توشي أغزان طالب دې سوالنه لندن ته به یو مزافک دی په مابین د خیر او د ذات کې به پایداره کیږي په ان خیره پای د تی زادی او تقوا من الاشوام بهتري نه پیدا د توشي اغشتلو ارغان بچ کول دی سوال نشته دې باندې به سوال د خلق نه بچی چې څونه ها چې څونه د ihanat او د سپقوا کار کوي خلاص نه دي او الله په کوی چې واتقوا لي په تحقيق <متحدث> ا په تعميل احکام نه زمانه او يره يې پتاوي احکام زماکي پېږي په تعميل احکام زماکي يا اولل الباب اي خواندان او د خالص عقل نو ولي مرګريا دا ولي ذا يا اولل الباب پر تخسيس او کو زکه مختزا د عقل خالص تقوا الله زکه دا مختزا د عقل خالص په څهري به د قبله يري وځبادي کسان دا چې یو چې اوی بزان کله حتا تل نو ځان تر دې چې شي